بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باب العطاس والتصاؤب الفصل الاول وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان إذا تثاؤب أحدكم فليردهما استطاعاً فان احدكم اذا تصاوب ضحك منه الشيطان رواه البخاري باب العطاس والتثاؤب دا باب ده په بیان د انټوش کی العطاس چې انسان له انټوش یراش ات تصاوب اسويلي ته ویل کی ګمو بے خبر والا خو ور تاسویلی وی جتا صوب تاسویلی انسان بدن باندې چې کله د ناراستیا ناراست شي او داغه په بدن کې ناراستیا راشي نو په د باندې د خوب علامه دهش نو دی بیا خپل وازه وازه کینو نو اسویلی وی د کیږي نو دې روان باب کې بد انطوشي مطالق او د اسویلی متعلق کم آداب رانه کلی هغه بیانې کی تاس ته په تو دوستانو دینه کې داस्टमه دا غي وضاحت کړو چې دین اسلام یو مکمل دین دی اکمل دین دی دین اسلام منتحرغه طریقه خو درې دا چې باغی کې دا انسان د پاره خیر پرتو وي کدا دی غوریدې مخکې د سلام متعلق آداب بیان شلو د سلام سره آداب دی اغه نصب بیا د لاس میلاولو د غاړې میلاولو آداب بیان شلو بیا په مجلس کې د ناستی آداب بیان شلو مجلس کې به پکمه طریقه باندې کېدی د د خوب متعلق کم آداب بیان شلوده نسبی متعلق آداب بیان شلو نور روان بعد کی د انټوشه متعلق او د اسویلی متعلق آداب بیانې کی انټوشه کول یا اسویله کول دا د انسان د ژوندای یو برخه هر یو انسان چې دی اغه انټوشه ایم کی او اسویلی ایم کی بعضی علماولیک کړي دي وی د ټولونه اولنې انټوشه چې دی اغه حضرت آدم علیه صلاتو والسلام کړې وی جکل ادم علیہ السلام کی روح واچ ول شنو او دیر کینا ستو وی د انټو شیو کړل وو و چون کی دا پہل نه بنده د الله پاک د آدابو نه خبر نو نو رب ال عزت تو فرمایي چې ادم الحمدللہ وایا وی ادم علیہ السلام مل چې الحمدللہ وی الله پاک ورته جواب ورکړلو يرحمك الله يا ادم نو دقا دا غته طریقہ دا هغه وښنه را روان ده د انټوشي متعلق دوستانو مساله ده دا, دا. چې کله انسان له انټوشي راشي داغي ادب دادې چې کله دې انټوشي وکي نو داغینه پسته دې الحمدلله وې داغي وجداره دا دا دوستانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نجکم روایت را نقل دي په هغه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو بنده انټوشي وکي نو دې دې الحمدلله وی ولی چې پ دې انټوشي سره د په بدن کې هغه قوت او طاقت راغې د دې انټوشي په ذریعے سره د په بدن کې کومه ناراستي او هغه ناراستي د خدمت مشو تاسو ګوري دوستانو انسان چنټوشو کی ډیر ابېدار شي د د بدلنا عقد ناراستیا اثرات ختم شون په دې باندې د الله پاک شکر ادا کی الحمدلله بیا ادب دا دی چې کله یو سره انټوش یو کېږي الحمدلله نو چا دا الحمدلله وې په باندې جواب ورکول واجب دی زمونږ د احناف په نس واجب دی اگر چې شفافي یا بوالیق غریب انیش باندې با علماء فرمای چې فرض دي د دې جواب بخامه خاور کې حزبون غناف فرمای چې دا واجب دي دا جواب ورکول چې کلا غیرا جواب ورکي يرحمك الله نو د بیا انټوشه کوون کې چې دې د دې بیا دغه الفاظ استعمال کی یهدیکم الله و یصلح بالکم مخ کی روایت کې انشاء الله دا زی روان دي د غره د انټوشه متعلق یو ادب د را نکل کول دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لقب چکل انټوشه راغې نو د روایت کې لازم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخ خپل مخ مبارک چې دغه په لاسونو باندې پټ کړلو دغه طریقه ده سړیل چې انټوشه ورشي چې دغه لاسونه په مخ باندې یا مثال کا دسر د دسمالو یا داسې صادره وي چې په هغه صادره باندې د کی طریقه د پدا او دغه انټو شې کول دا الله پاک ته خوښ دي دا انټو کول وی دا الله پاک ته خوښ دي دی, دی وځينا د انسان په طبيعت کې تازګي رازيد دا انسان په طبيعت کې اغه کم ناراحتیا چې دا اغه نه ختم شي او اسويله کول وی دا الله پاک ته نا خوښ دي په با دې باندې شیطان خوشاليږي داږي وجهه زته بیان کما کله چې انسان له اسويله راشي نو دا دا غفلت او دغه رنج دد په بدن کې نه راستیا دا اغ نه راستیا اثرات د په بدن باندې دین او د باندې زکه ولا کیدل بیا چې کله د خپل وازه کې یو کتا سو انسان چې کله د خپل وازه کې د د شکل اوران شي او باز خلک خو پکې یو او आवाज غونتب کې مکیه غونتب کې پکې پیغمبر اسلام فرمایي دی په شیطان خان دی دغه پیل روایت دی ان شاء الله داږي وضاحت کوه مددته خداغي باوجود حت تل وسع کوشش کوي سویلې راځي هغه ختمه وا او بالفرض انسان چې دغه باز اوقات په داسې حالات باندې قابوب یې نه مومي نو داغي ادب دغه دا دی چې کله خلک وازي نو پاغي باندې لاس کېدان یا کوم پټګه موخه باندې تاسو سره یو کپړوی د یا سادروی پاغه باندې خپل پټکا او یو ريوايت کې راځي چې کله انسان د خپل وازه کې پده کې شیطان ورننوځي بیا علماء دغه توجيهات کوي چې شیطان خپل وسوسې دي انسان ته ورننباسي نو دیو جنا دغه آداب پدې باب کې په بیانې کې کم مسایل دي ان شاء الله تفصیل به بیان وو پهلنې روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو را نقل لې علي النبي الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی اسلام ارشاد مبارک را نقل کوي قال پیغمبر علی اسلام صلی فرمایل ان الله يحب العطاس الله رب عزت انټوشه خوخی ولی چې د انسان په بدن کې کوم ناراستیا او انسان انټوشه وکي نو په دغه انټوشي سره د په طبیعت کې تازګی راشه ناراستیاتینه ختم شي نڅکه الله پاک تدا خوخته او ویکره الطثاوبا او الله پاک ته اسویلې کول دا نه خوختي شیطان ته غ خوختي او الله پاک ته بیا پیغمبر علی اسلام فرمای فاذا عطص احدكم کلچ بطاسو کیو کس انتشو کی وحمد الله او دې دا الله پاک حمد او سنا بیان کړي د انټو شیو او هغه په صد الحمد لله كان حقا على كل مسلمين نو په هر یو مسلمان باندې لازم دي سمعه چې دغه الحمد لله وریدل ايقول له يرحمك الله نو هغه د جواب کې وخت يرحمك الله وي مخکې روایتو کې دوستانو موږ یو حدیث بیان کړیو پیغمبر علیه السلام فرمائی چه د یو مومن مسلمان پبل مومن مسلمان با نشپگ حقون دی ده یو مومن مسلمان پبل مومن مسلمان با نشپگ حقون دی نو پاغه شپغه حقونکو کی مونبه یان کړی چې کله دی وفات شي دا غا جنازی له بزی کله بیمار وي دا غیادت وکي چې کله په سلامو کی دا غا جواب ورکي نو پاغه کی یو حق داو چې کله غی انچو شیو کی او غی د الله پاک حمد بیان کی نو پکاره چې دلته جواب ورکي تاسو ټول دوستانو زمون ده نهفو پنس باندې دا جواب ورکول دا واجب دی خدا په هغه وخت کې چکهله یو انسان انټوشه وکلو او هغه ویل الحمدلله نو پکاره چې توګه جواب کی وی يرحمک الله حکم یو انسان انټوشه وکلو او غ الحمدلله نوو نو پتا باند جواب ورکول دا واجب نه دي دا جواب په اغه وخت کې واجبي کې چې کله اقیت الحمدلله الفاظ استعمال کی په اغه وخت کې أغله بیا د یرحم وک الله جواب ورکا وک مثال کی تور په أغ الحمدلله نوو نو پتا باندې یرحم وک الله وين لازم او ضروري نه نو دا د یو مؤمن مسلمان حق ته په بل مسلمان باندې نو فرمایي اي يقول له يرحمك الله جكلاغي الحمد لله وي نو داغه په جواب کې دي يرحمك الله وي فاما التصاوب هر چې اسويلي کوول دي فانما هو من الشيطان نو دا اسويلي کول دا د شيطان اثرات په بدن باندې شيطان انسان غافل کې د د په بدن کې غفلت راوړي نو دا غي د وجنه په د باندې اسويليولږي نو فئزات تصاب احدكم هر کله چې تاسو کې یو کس اسويلي کوي فليردهو مستطوع نو د دې خپل وزن مطابق مستطوع یعنی د خپل وزن مطابق ته د کوشش کئ چې دغه اسويلي راېسار کئ ولئ فان احدكم اذا تصاءى هرکل چ بتاسو کی یو کس اسویلیکي زاهکمن هو شیطان نو شیطان ته پوری خاندي داغه وجه تاسو ته بیان ک چې کہ کل یو انسان اسویلیکي او د خپل کی نو ددار شکل ټولو رانشي دیپو دی پوری شیطان خان دین او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمای چې حت الوس کوشش کوا چې څومره دی ورسوی اغه وسه پوره دی د اشاره وا او کنه دی اشاره د نو پدې کې بیا انسان مجبور دی نو اغه ترې کم به پیغمبر اسلام خود له دې ته چې پخله باندې لاس کیدا یا کلاس نوی مثال په هغه وخت کې تاسو راکم دسمال یا سادر یا کپڑ وی اغه باندې خپل پټک چې شیطان ته د خندا موقع ملو نشی رواه البخاری د دې حدیث مبارک ریوایت کړې ده امامي بخاري وفي روايه مسلم او د امامي مسلم یو روایت کې دا سده دي فان احدکم اذا قالها کلت تاسقيو کس د اسویلی په اواز کې ها زحکا منحو منحو کل کل او وی نو زه کم اینه شیطان او منه شیطان پغی پوره خاندي تاسو ګورې دوستانو بازو قات انسان اسویله کې وکله کله دې اس خلوازه کې او بخنه باندې لاس کې دی اغازویله ختم شي او باز خلک بکی اواز کې یې داخله چې وازه کې یو اغونت کی اواز ورسره یو کې نو دغه نه مراد ها دی چې کله لا انسان دغه اوازونه کوي زه کم اینه شیطان نو شیطان دې پوره خاندي دی نو شیطان له نو او ارکاو او په دغه طریقه باندې کمه طریقه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نقل دا په هغه طریقه باندې عمل وکړی شی د شیطان به مخ تور شي او الله پاک باغی باندې دویم روایت هم د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل له قال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایل اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله کله چ پتا سو کی نودت الحمدلله وای دا غي وجه تاسو ته بیان کوم د انسان په طبيعت کې چې کم درونوالې راشي يا د انسان په دماغو کې کم بوج را راشي او دې چې انټو شيو کې نوددت بدن او د مزغونه اغه بوج ختم شي د بد د په طبيعت کې ثرا اوتا زګیرش د په طبيعت کې نشاط راشي یعنی کوم ناراستي او غناراستي دنه ختم شي نودد دا دا الله یو رحمت ته او د الله یو نو په دې باندې دي الحمدلله وای د الله یو نعمت ملوشی موږ پاغي باندې د الله حمد او ثنا او شکر ادا کاو کنه الله یو نعمت ته پدی باندې الله پاك حمد ادا کوي نو فل یقل الحمدلله د دې دې الحمدلله له اخوه او صاحبه یرحمک الله نو د سره کوم موجود وې او غې د د الحمدلله وری نو دغه مرګړي دی ورته یرحمک الله وې تاسو ته ما بیان کول دوستانو تو شوکړې شي نو دغه سړې دی الحمدلله وې نو ددې الحمدلله د وژنې چا دغه الحمدلله ووردل پاغي باندې جواب ورکول د لازم شلو واجب دی د احناف په دې زبانه چې اغي ورته يرحموك اللوې خطاست تماما سلا وازه هک د دې انټوشي جواب ورکول دا هغه وخت چې کله د انټوشې کوونکې الحمدلله وې نو پا مونگ بانی داغی جواب ورکول دا واجب شلو یرحمو کاللہ او کمیسال غا انتو شیوکو اغا الحمدللہ او نویل نو بیا داغی جواب ورکول سلازم ندی نو دا یو عدب پیغمبر علیہ اسلام بیان کردی دی جی انتو شیوکو انکی اغا دی الحمدللہ او وی او دس رکم مرگر ای ناسوی نو آغی دی جواب ورکی یرحمو کاللہ نو فاذا قال له يرحمك الله هر کله شدت تمرګره جواب ور کی پيرحمک الله الله ويصلح بالكم نو, نو ده, ده ان تشيكون کدي په دغه الفاظ باندې بیا الله ويصلح بالكم یو سره دې اغه ان تشو الحمد لله چې کله هغه جواب ملو شه دو پيرحمک الله سرا نو دې الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ترجمه دادا يهديكم الله الله رب العزت تاسو ته هدايت نصیب کوي یعنی الله د تاسو تخپل نیک لارې کولو کې ويصْلِحُ بَالَكُمْ اے ويصْلِحُ شَانَكُمْ وَحَالَكُمْ الله د تاسو حالت بهتر کوي الله د تاسو حالت د بهترين روبه دغه حالت بهتر کوي يو يهديكم الله ويصْلِحُ بَالَكُمْ پدغه الفاظو دی جواب ورکي رواه البخاري د دې حديث مبارک روایت کړی بخاری صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الگرم الحمد لله رب العالمين و لا قبط المبتقین والسلام على سيد الانبیاء المرسلین محمد و آله و أصحابه